Mechanische Stufe 23. Koray spart Abu Talib, Muhammad über sie zu stoppen, und als er sah, dass er auf seinem Kommando bestand, verließ er ihn, beschützt ihn und unterstützte ihn.